Rugăciune pentru taina ascunsă în calea adevărului și viața Domnului. Aleluia, slavăție Doamnei Isuse Hristoase, Cel care ești calea adevărului și viața. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne calea preasfintei trăim ca să te putem vedea, să te iubim, să te slăvim. Să te slujim, să-ți mulțumim, căci numai văzându-te pe tine, inima, conștiința, sufletele noastre se bucură de pace, de odihnă, de iubire, de slavă ta. Mintea se izbăvește de împrăștierea în cele din afară, ca să cugete la ea însăși, să înțeleagă și să pătrundă cele înalte minte și dumnezeiești minuni și taine. să-și potolească dorul de a te vedea căci prin mintea noastră a te vedea a înțelege a cudeta, este ca pentru viața ce a trupească a mânca abia și a respira fiindcă mintea trăiește crește se bucură și spre tine mereu aleargă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 Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui Ceresc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne adevărul tău. Așteptăm clipa când în pronia ta cea dumnezeiască, Tu te arăți ochilor minții și conștiinței noastre în chip prea înțelept. Le atragi, le răpești spre a rămâne cu tine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 Căci ceea ce se poate cuprinde din jurul tău a tot înțelepte, nu o farme ca așa cum o aprinde de dor taina ta. Ea scapă oricărei înțelegeri, este cu neputință de aflat, fiindcă este o putere de necuprins, o lumină atât de orbitoare, o frumusețe atât de minunată, un izvor al tuturor ființelor, al minunilor tale care sunt nesfârșite din pricina mărimii și mulțimilor. lor. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul cel iubit al Tatălui Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește ne viața cea veșnică, raza soarelui care aprinde ca un foc uriaș. mintea,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 în care îi porți pe sfinții și pe aleșii tăi spre Ierusalimul cel ceresc, la cina cea de taină din împărăția ta.